narozená a rupa je forma. Tak máme formy v televádový abidarmě, máme formy vytvořené karmou, formy vytvořené jídlem. Já jsem přemýšlel přesně v tom kontextu těch třech těl, které se spojují a, no, no, no. Při, při vdechu. A, tak v té chvíli mě napadlo, že v zásadě všechny ty tři těla jsou manifestace mysli. Ty tři těla jsou manifestace myslí, tak to už je interpretace. No, tak to není vysvětlené, ale z yogačárový e, e, interpretace, no, samozřejmě, všechno je manifestace myslí. Takže myslí Ty, samé, že mě vidíš, to je taky je manifestace mysli. Můžeme říct teda, že tam tělo myslí a mysl hmm. sama je manifestace mysli taky? No, mysl sama je manifestace mysli, samozřejmě, protože vše pochází z ty alaya. Hm? Náš svět je naše alaya. Hm? To dává smysl, ale dává to smysl pro ty, kteří se trénují v samády. Hm? Když ne, no, tak to moc smysl nedává. Hm? Ale ten smysl, mysl je závislé vznikání, to je třeba pochopit. Pak to dává smysl. To neznamená jako Berkeley, že kromě že všechno je moje percepce. Hm? To není to stejný. To je to velká myšlenka. To je úplně něco jiného. K tomu se dostaneme. Hm. Jo? To vůbec není jako Berkeley, že SS jo že bytí je percepce. To vůbec není myslím, to, že to jsou... protože buddhismus je filozofie závislýho vznikání. To znamená, že ten subjekt a objekt můžou vzniknout jedině v zájemné závislosti. Ty tři těla tež je vzájemná závislost. To není že jenom, jenom mysl. Ta mysl společně s tím objektem vychází. Jo? Odraz v zrcadle. Co? Odraz v zrcadle. Odraz v vrcadle. jo, to je to přirovnání. Ale teď radši se budeme věnovat a můžeme si dát potom diskuzi zase. Teď, když se pomalu, pomalu blížíme ke konci, tak dáme vždycky po těch přednáškách ranních a večerních dáme nějakou diskuzi, aby to zažívání šlo líp. Hm? Je to tak? Když zažívání jde dobré, všechno jde dobré. Hm? Proč? To už jsme vysvětlili. Jestliže jste novici a učíte se, aby darmu první věc, co se učíte, sebe, satá, áhá, ratitika, všechny bytosti jsou závislí na... Eh, na výživě. Bez výživy nemůžeme žít ani minutu. Anba ani vteřinu, hm? Protože my žijeme výživou. Hm? Tak, jemnou výživou. Mysl je též výživa. Hm? Mysl je výživa. Prána je výživa. Hm? Počítky jsou výživa. Dotek je vyžela. No, tak jdeme na to. A my jsme zůstali u těch... My jsme zůstali u těch čtyř předmětných. Hm? Podívejme se, co to děláme. Něco skáče, něco ne. Dívejme se, je je. je. <laughs> tak máme ty čtyři předmětné. Objekty. No a ty čtyři předmětné objekty, když jim rozumíme, no tak chápeme vlastně to, co přichází později a to je, že pokud nemáme přímou zkušenost objektu osvobození, tak my žijeme právě jenom v těch, v těch obrazech. No ty obrazy, to je, to je náš svět, to je na naše mysl. A my bereme ty obrazy jako něco, co tam skutečně je, jenomže pro nás to tam skutečně je, co je, co je pro srnku nebezpečí, to je pro velká potrava. Každý vidí podle toho, jak, jaký obrazy v, v mysli má. To všechno dává smysl. No a my přesto, že máme podobnou karmu, tak jsme se narodili v lůně matky. Hm? Přesto každý z nás vidí svět e, trochu jinak. Hm? Když se všichni sejdeme na Václavském náměstí, půjdeme na kafe a pak projdeme někde k příkopům, pak si zase sedneme někam a budeme se bavit o tom, co kdo viděl. Přestože jsme prošli stejnou ulici každý vidí něco jiného. To je náš svět. Kdo má zájem o, o auta, vidí auta. Kdo má zájem o hezký holky, vidí hezký holky nebo hezký pány. Kdo má zájem o boty, vidí boty. Hm? Dolky. <laughs> někdo má rád dolky, někdo má rád holky. No a tak to chodí. A podle toho, co našeho prání, my tvoříme náš svět. To všechno dává smysl. A přesto, že náš svět je subjektivní, my jsme pevně přesvědčeni, že objektivní byli jsme býby. a budeme i schopni za to bojovat a ztrácet život, že si myslíme, že to musí být tak, protože tak myslím, nebo protože nějaký politici tak říkají, nebo císar tak říká, no tak jdeme na to. No ale ono to tak jednoduché není. Náš svět je opravdu subjektivní. To je svět obrazu. Proto je ta bezprostřední zkušenost objektu osvobození tak důležitá. Mahajána oproti e, učení žáků zdůrazňuje, že my od samého počátku, ačkoliv ten objekt ještě nemáme, my můžeme na něj meditovat a logicky ho zdůvodnit, že tam musí opravdu být. Když tam není, no tak nic v naší zkušenosti nedává smysl. Hm? To můžeme, na to můžeme meditovat už od samého počátku. Proto v vypasaní žáků my meditujeme na objekty, které jako existují. A v Mahajánové meditaci my meditujeme na to, že právě ty objekty nemají skutečnou existenci. To neznamená, že neexistují. Oni existují, ale jenom z hlediska konvenční pravdy. Konvenční pravda je pravda závislého vznikání. A konvenční pravda a ta nejvyšší pravda nemůžou být od sebe oddělený. Protože všechno dává smysl, když pro nás prázdnota dává smysl. Prázdnota čeho? Prázdnota vlastních vlastností. Hm? Nic nemá vlastní vlastnost. Kromě prázdnoty samé. Když tohle to pochopíme, no tak tyhle ty věci, co se učíme, se stávají úplně jasný. Protože jakmile máme zkušenost, může to být i neprima, ale jasnou představu objektu osvobození, no tak pak ty objekty, které vnímáme normálně jako něco venku, přestávají být tak skutečný. No a tím. Nagarjuna a učitelé Mahajany tvrdí, že když meditujeme cestou Mahajanoj meditace, která je hlavně kontemplace konceptu a kontemplace správného myšlení, tak ta meditace může být daleko rychlejší, protože pak je nám jasno, o co nám jde. Takže Mahajanová vypašana spíš zdůrazňuje jasnost konceptu, který ve učení žáků, ta vypašana je rozdělení světa na ty části, které existují. koncepty neexistují, ale ty části existují. Mate, to jsem se chtěl, takže když říkáte, že věci nemají vlastní vlastnosti, tak tvrdost, uh, ohení, tak to je něco, co existuje, co má vlastní vlastnosti. Ale pouze v relativní pravdě. Absolutní ne? Samozřejmě, v, že v měrováně žádná tvrdost není. Kdo má tvrdost? Jaká tvrdost v měrováně? Kdyby byla tvrdost Nirváně, tak Mára si tě najde okamžitě. Ale že tvrdost není, tak ten, kdo má objekt Mirvány, tak ho žádný Mára nenajde. Hm? No a tak na sraně chodí, chodí kolem a má co chytit. Hm? Kdyby ta byla tvrdost, no, tak to by chytili hned. Hm? A i když v relativní pravdě existují, tak stejně je to výtvor naší mysli, podle Mahajány. Mění to něco objektivního ve No, Všechno se odehrává v mysli. Hm? Tím, že nechápeme mysl, my topíme. Právě proto nejsnadnější přístup pochopit mysl je meditovat na mysl samotnou. A hm? ještě k tomu dodat jenom, že to je vlastně projekce elementu. To, co říká, tak je projekce elementů. A ty elementy mají hrubou formu a jemnou formu. A tím pádem vlastně se to tak jeví. Mm -hmm. Je důležité pochopit, na to je kontemplace o těch čtyřech objektech, že náš svět je absolutně subjektivní. Pokud nemáme familiaritu s objektem osvobození, tak náš svět je absolutně Subjektivní. My můžeme být věd, dobrý vědci, ale furt náš svět bude subjektivní. proto ve vědě se názory stále mění. To každý den jiný názory. No a každý má trošku pravdy, ale tu plnou pravdu nikdo nemá. Ta plná pravda je, že je úplně jasné, že nic se nedá chytit. Budismus to vysvětlí jasně. To, co chytáme, to je náš subjektivní pohled na věci. A když máme moudrost, tak na něm tolik neulpíváme. Když moudrost nemáme, tak to je jediná pravda. A když nejseš pro, no tak si dej pozor. Hm. Tak se my lidi takzvané racionální bytosti chováme. Co se dá dělat? Já to nechci nějak zveličovat, no ale bohužel tomu je. Dobré. Který z toho jsme měli, to už je lehká věc. Skončili jsme jak na základě těchto čtyř předmětných objektů meditace, utišení a se tva hledá utišení, to už jsme to že? Hledá, hledá utišení, to znamená, že má motivaci, aby dosáhl to utišení, že si přeje to utišení, hm? protože, jak jsme říkali, Všechno, co my jako věci my si uvědomíme, to si uvědomíme na základě pchání. No a zdokonaluje se, to znamená ve vypasaně, na co je vypasané. Aby meditující odstranil ty nečistoty vědomí úplně. Šamata může odstranit pokud je oddělená od vypašany, je může odstranit jenom přechodně. Když jsme v samády, tak mysl je čistá a žádné zašpinění tam nebude. A nemáme žádné e, utrpení, můžeme mít nějaké, jestli máme tělo e, neperfektní, e, tak můžeme mít nějaké nepříjemné pocity, ale e, to nebude značně ovlivňovat naše plné uspokojení ze samády. V samády žádná, žádné nečistoty vědomí se nevyjadrují. Ale když člověk vyjde ze samády, šuta. Proto vypasaná zdokonaluje se v meditaci hled. Zdokonaluje se tím, že ty Nečistoty vědomí nejen potlačuje jako v samády na objekt, který můžeme chytit jako dech, ten potlačí ty nečistoty, když ho chytíme jako mentální obraz. No ale ne, ne vykoření je. Jedině vypasana je může vykořenit. To je důležité pochopit. Vypasana má tu sílu, a vypasaná je synonym moudrosti. Vypasana má tu sílu, že mysl zůstane čistá stále. No a pak je člověk buddha. Ať už je arahat buddha, nebo buddha pro sebe, nebo plně probuzený buddha, má mysl čisto a zůstane čistá v každé situaci. No a to znamená, že uspěl ve vypasaně. Vypasaná je moudrost. Vypasaná je uvědomění. Uvědomění je znalost. A podle buddhismu e, neuvědomění je neznalost. Je nevědomost. Uvědomění je věda. Z hlediska duchovních věd uvědomění je věda. My se nacházíme ve stavu mentálního utrpení. Máme starosti, máme strachy, máme deprese, máme chtíče, protože nemáme vědu. Věda je opak nevědy. No A nevěda je příčina duševního utrpení. Když máme vědu, přestaneme duševně trpět. A to je účel cesty. Body ne, se nesnaží úplně hm, vykorenit strast, protože ze strasti se učí. Protože pozná důkladně strast, tak může Pomoct mnohým, mnohým bytostem. Protože pozná strast nejen jako subjektivní faktor, ale pozná strast jako objektivní faktor. No a teď on je vysvětlení. Bůh se to pozorně naslouchá. Těmto částem písma správně je příme Pozorně naslouchá, teď je, já nevím, jestli do toho můžeme mít, co znamená jít. Pozorně naslouchá jí mátež. Je přesně vysvětleno, co znamená pozorně naslouchat. Pozorně nasloucháme, když nemáme píchu, nemyslíme si, že ten, kdo vypráví... Je, je hlupák, nepodceňujeme toho, kdo vypráví. Hm? Potom e, máme respekt k tomu učení. Hm? No a, a tak tohle jsou ty základní věci, které potřebujeme k tomu, aby e, aby jsme poslouchali správně. A to hlavní, aby jsme poslouchali správně, je co? Musíme poslouchat s, s koncentrovanou myslí. Hm? Hm? Čili to jsou podle Asangy čtyři faktory, které znamenají správné poslouchání. Hm? Ten nejdůležitější musíme poslouchat s koncentrovanou myslí. Jinak Plno lidí poslouchá buddhismus, aby kritizovali buddhismus. Nepremýšlej o tom, protože se nekoncentrují, co je to za blbost. Přece Bible říká tohleto, věda říká tohleto, ale všechno dává smysl, když posloucháme skoncentrovanou myslí. No a když posloucháme skoncentrovanou myslí, no tak nebudeme podceňovat toho, kdo mluví, nebudeme přeceňovat sebe no a koncentrujeme se na ten obsah hm? no a ten obsah dává smysl ten kdo mluví může nemusí dávat smysl ten kdo poslouchá nemusí dávat smysl ale ten obsah dává smysl proč? protože Budha má inteligenci vůči objektivnímu stavu no a my stále ulpíváme na svém subjektu. Čili polisatva pozorně naslouchá těmto částem písma. Ty jsou... Aha, teď jsme nevysvětlili ty části písma. No, Kde bychom vysvětlovali jedno po druhém, no tak skončíme sutra co znamená sutra? To, co se lepí na sebe jedno po druhým. Hm? No a dává to i celek. Tím, že se to sutra znamená vlákno. Jo? A sutry jsou ty rozpravy, kde jedno téma se lepí na druhý a z toho pak získáváme jasnost. Geja znamená to, co to písmo, které je možno zpívat recitovat. Hm? Indická filozofie oproti naší filozofii, tedy ne řecké řekové byly taky machry, ale naše filozofie je, je nuda většinou. Ale indická filozofie je všechno ve verších. krásný verše. No proto oni si to všechno pamatovali, protože to jsou krásní verše, který se lehce pamatuje. Když někdo krásně recituje máchu nebo něco, my si to hned zapamatujeme. Ale když nám když čteme Kanta, no, tak si to těžko lehce zapamatujeme. Hm? Věka, rana, věka rana je vysvětlení, gáta je, že je ve v formě veršů, který mají e, Určený druh slabík, ten určený druh slabík se musí respektovat. No a tak dále, nidána, že vysvětluje ty, ty důvody. Možná, že to chcete to všechno probrat, nebo jdeme dál. To nemá s tím, chceš to pomrat? Jdeme Jdeme dál. Tak bodhisattva, to je dvanáct, v některých tradicích máme dvanáct těch částí písma. To není žádný vědecký rozdělení, to je rozdělení podle obsahu. Jo? To neznamená, že sutra nemůže mít verše a že ne, nemůže mít části, které se dají zpívat a že nemůže mít uh, uh, ty příčiny a že nemůže mít uh, ty... Uh, i ty taká ty slavnostní řeč, všechno tam může být. To není, že by se nějak vědecky rozdělilo. To je v buddhismu, lidi hledají v buddhismu vědu, ale buddhismus je vnitřní věda. Teď rozdělujeme tělo na 36 nebo 32 části, to neznamená, že tělo má jenom 32 části. Ale tím si to pamatujeme, že tohle dává dohromady tělo. No a, e, nikoho ta věda nezajímá, jestli žebro je též u toho, nebo žebro není, nebo jestli je... E, e, e, e, e ty části anatomické, které nejsou zmíněny, jestli tam taky jsou, to nikoho nezajímá. No to je to samé. Prostě. To není vědecký rozbor, to je pro, aby člověk si udělal ten mentální obraz. No podle toho mentálního obrazu my pak si to rozstřídíme v hlavě. Volisatva pozorně naslouchá těmto částem písma, kterých byly zmíněny, někdy dvanáct jich, někdy jich devět v teravádě. Hm? Správně je príjme. Hm? Správně je príjma. To je tež vysvětleno v detailu, v komentářích. Takže aby byl správně přijímal, musí, musí mít koncentrovanou mysl, musí být koncentrován na význam, ne na slova. Musí vidět celek, nejenom se zabývat malou částí, musí mít pevnou mysl, musí mít koncentrovanou mysl a hlavně je v Mahajánovým učení, to je důležité, má čtyři útočiště. Jeho útočiště je dárma, ne ta osoba. Jeho útočiště je ten význam z hlediska nejvyšší reality, ne ten význam, ke kterému Budha nás snaží se vést. Hm? Čili my nelpíme na těch slovech, ale snažíme se vidět význam, ne jen slova. Hm? No a co tam je ještě? Na, a, že závisí na, na moudrosti a ne na rozlišující mysli. To jsou čtyři útočiště bodysatry při studiu písma. Závisí na moudrosti, transcendentální moudrosti, ne na rozlišující mysli. Závisí na darmě, ne na osobě. To už je dané taky v poslouchání darmy. Závisí na hlubokém významu, ne na těch sutrách, které k tomu významu jenom vedou. No a závisí na darmě, ne na osobě. No a ty čtyři útočiště jsou tež v tom, že je správně prýmé. Hm? Jestliže nemá ty čtyři útočiště, tak je správně nepříme. A bude brát to, co je jako pomůcka k tomu, aby jsme něco pochopili jako za absolutní pravdu. Hm? no a to je z hlediska Mahajány to je chyba hm? jako já nevím v interpretace Vinaj hm? že pokud mu nedají do ruky to jídlo tak nesmí jíst no tak když to interpretuje tak tady jako měch asi nevydrží, to není vůbec možné hm? nemůže používat peníze No tak to závisí na okolnostech, to není absolutní pravda. No a když se to bere jako absolutní pravda, no tak z toho jsou problémy samozřejmě. Čili je to velice důležité rozlišovat mezi tím nejvyšším významem a mezi tím, co může pomoct k pochopení toho nejvyššího významu. Správně je recituje s, s, hm? e, no s pochopením. To tak recituje s pochopením, to má tež komentář, že recituje s tím pochopením, že se jedná o tři úrovně reality hm? v yogach. Jsou i úroveň reality, která je na základě slov a ty slova samozřejmě nemají absolutní význam. To jsou jenom zvuky, které přibližují tu realitu. Pak je z hlediska realita, z hlediska relativity, která ale neexistuje tak, jak ji vidíme, protože my vidíme tu realitu, Závislého vznikání na základě konceptu. Ale když ji uvidíme bez konceptu, no tak máme otevření k čisté realitě. Ale my vidíme skrze koncepty. Čili nemáme celek. Koncept nikdy celek nepředá. Není možné. Ale my hledáme celek v konceptech. No a proto yoga rozděluje realitu na tyto tři vrstvy. Hm? Ta vrstva slov, men konceptu nemá vlastní vlastnosti. Ta realita závislého vznikání má vlastní vlastnosti, ale ne tak, jak je vidíme. Hm? No a realita. Čistá nemá žádné skutečné vlastnosti, protože všechno je relativní a žádná trvající vlastnost neexistuje. když se spokojně správně přemýšlí o jejich významu. Hm? Zase stejná věc, že nehledá význam ve slovech, ale hledá význam v hluboké realitě. Proniká do něj. Hm? Může do něj jedině pronikat, jestliže má stav hluboké koncentrace. Pak se uchýlí do samoty, kde s koncentrovanou pozorností, hm? co znamená koncentrovaná pozornost, hm? se obrátí dovnitř. Hm? Šamata se vysvětluje, možná, že dneska to můžeme se o tom zmínit, i když máme málo času, to přijde potom. Šamata se vysvětluje v Mahajánové tradici podle Asangi. Hmm? Asanga vysvětluje šamatu na základě takzvaných devíti prebývání mysli uvnitř. Hmm? Abychom se učili samatu, první prebývání je tož prebývání uvnitř. To v sanskritu se říká stápajety. On položí mysl na ten mentální obraz. Tomu se říká prebývání uvnitr. O tom jsme mluvili. My můžeme prebývat jedině uvnitř, jestliže my máme mentální obraz. Když nemáme mentální obraz, no tak my uvnitř prebývat nebudeme. To je důležité pochopit. To dává smysl, a jestliže ten smysl přijmeme, no tak pak celá Mahajana dává smysl. Teď, jestliže je schopen přebývat v tom mentálním obrazu, vnitřním obrazu, hm? no co se stane? Pak ten vnitřní obraz bude mít kontinuitu. Jo? To je druhé přebývání. To se říká v sanskritu samstápajaty, to znamená položil e, mysl na ten mentální objekt, všechny objekty meditace, jak šamaty, tak vypaštany jsou mentální objekty, protože jinak bychom mysl u nich neudrželi. Hm? Hm? Vzpomeňte si na úkaz bubnu a pěti kamenů na něm, hm? pokud se ten buben neutěší, no tak ty kameny budou skákat a mysl bude běhat k tomu kameni, který nejvíš vyskočí. To je zákon, který kamen udělá největší impact na ten buben, tak buben, ta mentální vědomí, buben je jenom úkaz na mentální vědomí, které je základ pro vidění, slyšení a tak dále, no tak pokud mysl není uvnitř, no tak samozřejmě to mentální vědomí poběží tam, kde ten počítek je nejsilnější. To je zákon. Jestliže je mysl uvnitř, no tak se ta síla těch vnějších impulzů radikuje. Jestliže mysl je venku, no tak ta síla vnějších impulzů se neredukuje. No a tím pádem mysl je opičí mysl a běhá tam, kde je ten objekt udělá největší impact. To je zákon. Musíme ho sami vidět, že je to tak a poznáme, že jinak to nemůže být. To je prostě psychologický zákon. Naše psychologie ještě to všechno jasně nevysvětluje, ale všechno bude jasný, když člověk medituje. To je zákon, že když nebude mysl uvnitř, no tak běhá venku, kde je větší impuls, impact. Teď, když zůstane uvnitř, co se snažíme ze začátku, co se stane. Tak ten mentální obraz bude mít kontinuitu. Jinak ten mentální obraz žádnou kontinuitu nebude mít, když se snažit nebudeme. To je druhý stádium. Podle Asangi v těchto dvou prvních stádiích my, chceme, my používáme násilí, sílu, aby jsme udrželi sílu vůle, o tom už jsem se zmínil, aby jsme udrželi mysl na tom mentálním obrazu. A protože používáme vůli, tak nemáme radost z meditace. Ta radost tam prostě není. Protože my se nutíme k něčemu. Když se k něčemu nutíme, tak nám to nedává radost. To je, až že cokoliv děláme, tak je to tak. Je to tak, nebo není? Hm? Když se nutíme, nemáme radost z toho. Když dítě se má, má učit naho, hrát na housle, tak eh, nikdo, kromě učitele, který je za to placený, tam nezůstane v té místnosti. Hm? A to dítě je frustrované, já nevím co. Ale třeba za nějakou dobu bude velký virtuózum. No a teď meditující poznává, že takhle to nejde, že sílou jenom díky síly vůle ta u toho mentálního obrazu nezůstane. No a tak začíná chápat důležitost ty bdělé pozornosti. Jakmile je tam dělá pozornost, ten mentální obraz zůstává. Když tam není, tam dělá pozornost, ten mentální obraz nezůstává. No teď avastá pajaty. Avast, avast znamená dolů. Ta teď meditující vidí, že silou se tam nedostane, tak začíná používat dělou pozornost díky vdělé pozornosti si mysl sedne u toho objektu meditace, který je jenom mentální objekt. Ať už je to samata nebo vypašená. Protože si tam sedne, tak začíná mít o tu meditaci zájem. Má z toho jisté uspokojení. No a co se stane, když si tam sedne? Jakmile ten obraz ztratí, okamžitě si to uvědomí. A vrací se tam ne jenom silou vůle, ale to uvědomělou pozorností. Cokoliv děláme uvědomělou pozorností, bude jemnější. Co děláme bez uvědomělý pozornosti, jak už jsme se zmínili, mečakuča. To je mečakuča. Krásný slovo. Všechno, jedno přes druhý. Hm? Tuhle jsem myslel na něco jiného a šel jsem z domu ven, pak jsem si vzpomněl, že, jsem, že bych měl zavřít vrata, tak jsem se vrátil zbytečně nahoru, vzal jsem si klíče. Vám se to nikdy nestalo? Hm? Co to znamená? Když nemáme dolou pozornost, plítováme energii. vytváme energii a děláme věci meča No a když si tam mysl sedne, začíná mít důvěru v to, co dělá. A jakmile mysl, když má důvěru v to, co dělá, když mysl odejde od toho mentálního objektu, hned se tam vrátí. Ne jenom silou vůle, ale právě silou ty bělý pozornosti. A když ta dělá pozornost dozrajen, tak meditující už nezapomíná ten objekt. To je čtvrtý stádium, který se nazývá upastá pajaty. Upastá pajaty znamená, že stále zůstává v blízkosti toho mentálního obrazu. Nikdy ho neopouští. Může mít různé myšlenky, může mít různý počitky, ale ten mentální obraz neopouští. No a tím pádem získává nejenom důvěru, ale získává radost v té meditaci. No a mysl ho pak sama vede, když má radost k tomu, aby u té meditace zůstal. Když nemá v tom radost, no tak ho vede k tomu, aby myslel na něco jiného. Je to tak? Zažili jsme to. Hm? Všechno dává smysl. No a jelikož u toho obrazu zůstává díky bdělé pozornosti, teďkon ne díky sile, síly, vůle jenom, no tak může se dostat do procesu odstraňování nečistot mysli. Hm? Šamata je též stejně jako vypašena. Proces odstraňování nečistot mysli. Hm? No a první odstraní nečistoty mysli v tom smyslu, že odstraní veškeré e, rozporování mysli. Rozporování mysli už tam není, ale jelikož je lépe koncentrovan, tak mysl stále má tendenci klesat. Čili e, to rozptilování už tam není, ale ta tendence klesat, protože koncentrovaná mysl je hluboká mysl, ta tam zůstává, ale je jemnější. Když ji odstraní, jak tu hrubou tendenci k rozptilování, tak tu hrubou tendenci ke klesání mysli, tak je ve stavu utišení. To je šestý krok. Máte, hmm? můžete se zeptat to klesání, myslíte klesání do Aláji? Jako no, do, do Aláji, jo, určitě. Uh -huh. Uh -huh. To znamená, že ten objekt, meditace ztrácí jasnost, uh -huh. no a tím se můžou vynořit různé myšlenky, různé obrazy, z vědomí, no a člověk, když si nedá pozor, zase může ztratit meditaci. Stalo se to? Stalo. No a teď, když ta tendence ke hrubému klesání a, a ostrolování zmizela, no tak mysl je utěšena. Jakým způsobem tu tendenci ke klesání může odstranit? No, samozřejmě, že my se věnujeme tomu mentálnímu objektu, na kterým pracujeme. My ho eh, snažíme se vidět jasně. To znamená zase to v pozorností. V dělou pozorností, nejenom v pozorností. Tam musí být úsilí. Hm? Tam musí být tě, jistý, tě, jistá víra v to, co člověk dělá. Hm? No a pak to půjde. Pak se člověk nedá. A nenechá se připravit o to. O to to blaho, utišení, ve kterém přebývá. Vám to je třeba dobré otevřít oči, když třeba většina tady lidí má zavřené oči, má s tím problém, že vlastně otevřou oči? Je to, je to dobrý, protože percepce světla určitě odstraňuje letargii mysli. Když nemáme světlo moudrosti, no tak můžeme spolíhat na světlo venku. To taky pomůže. Ale to kone, ta konečná pomoc přijde ze světle moudrosti. No a když mysl se utěší, no tak bude ladně plynout na tom objektu. Když bude ladně plynout na tom objektu, tak si bude začínat vnímat též nepravidelnost v úsilí. Když odstraní nepravidelnost v úsilí, no tak ten obraz toho mentálního objektu zůstane pevný, jasný. No a to vede k jednobodovosti mysli. Když ta jednobodovost mysli se stane přirozený stav, no tak to je samády. To je těch devět já jsem je vysvětlil co nejrychleji, kterým se stejně musíme vrátit později, No, ale teď se to hodí je vysvětlit, protože to dává smysl tež pro tu meditaci, co děláte přes den. Hm? Ty, ty kroky budou jasný. To neznamená, že ty kroky jsou nějak statický, situace se mění že? No a všechno tohle to dává smysl to neznamená že je to nějak v protikladu s tím co vysvětluje základní písmo o procesu šamata to je též velice moudré a jasné a když to skombinujeme, tak máme o to jasnější představu o tom, co šamata je. Kde jsme? Tady. pak se uchýlí do samoty, kde je z koncentrovanou pozorností, to znamená z pozorností, která je obrácená dovnitř. Pak může projít těmi devíti stádii a jít do stavu diány. Samády. je učení, které je správně tak vidíte, zde důraz je v Mahajánové meditaci na jasné pochopení konceptu. Dále pak medituje s koncentrovanou pozorností na kontinuitu meditujícího vědomí. Jak medituje s koncentrovanou pozorností co znamená koncentrovaná pozornost. Koncentrovaná pozornost na ten mentální obraz. Hm? Ten mentální obraz není jiný než to, co zažíváme pěti smysly, ale tež není stejný. Hm? Příklad, někdo z vás se učil kasiny, meditaci na barvy, hm? tak když meditujeme na barvy, třeba červenou barvu, tak ta barva, co vidíme venku, je matná. Pak, když zavřeme jasně, si uvodomíme tu barvu červenou venku, tak uvědomíme ji si tak, že zůstane jasný mentální obraz, protože se na ní díváme dlouho a zase zavřeme oči a opakujeme si červená, červená, červená. Pak po nějaký době ten mentální obraz, když u něho zůstaneme, se stává jasnější a jasnější, a pak ta červená barva bude jako rubín, hm? zářivá, prosvícená. A tak mysl mění hm? obraz, ale ten obraz stejně pochází z toho, co vidělo oko. Ale mysl ho úplně změní když se stane mentálním obraz. Když se zůstane u toho mentálního obrazu, tak ho prosvítí. Hm? To je nejasněji vidět v těch kasinách, ale to můžete vidět i normálně v meditaci. Ten eh, o, mentální obraz dechu bude tady tež Jestli u něho zůstaneme z... z s bdělou pozornosti a s uvědoměním, tak se prosvítí. Když se prosvítí, no tak ho můžeme chytit, no a stane se objektem Diány. Takže skoncentrovanou pozornosti na kontinuitu meditujícího vědomí. Čili on si jasně uvědomuje hm, tomu systému Asangi v Jogačáře se říká Liao zui", to znamená Lakšana Praty Samvedi, hm, že jasně si uvědomuje ten mentální obraz. Tímto začíná. Když si jasně uvědomí ten mentální obraz, pak může mít odhodlání u toho mentálního obrazu zůstat. Jestliže bude mít odhodlání u toho mentálního obrazu zůstat, pak vstoupí do procesu vyčištění mysli. Mysl zameté nečistoty. Protože zůstane u toho mentálního obrazu skoncentrovanou mysl. To je stejný v šamatě, stejný ve vypašaně. Pokud ten mentální obraz toho obrazu nebude jasný, že tohle je všechno přechodnost, a přechodnost je strast a není, nepatří žádnému já, pokud ten obraz není jistý, tak mysl se nevyčistí. Jestliže takto správně praktikuje a pozornost přebývá dlouho uvnitř vědomí, hm? to znamená, že přebývá u toho mentálního obrazu, všechny z hlediska jogočáry, všechny objekty meditace jsou mentální objekty. Jestliže to pochopíme, pak můžeme přijmout i to, že nejenom všechny objekty meditace, ale vůbec všechny objekty jsou jen a pouze mentální objekty. Protože my, když vidíme stůl, když vidíme zeď, když vidíme okno, to je mentální objekt. To je objekt, který my jsme si vytvořili. Když se zeptáme myši, kde je okno, tak ta neví, vidí stejný okno, ale o žádném okně neví. Kdo má pravdu, my nebo myš? Hm? A my vidíme zeď, myš vidí zeď, zase úplně jinak. Kdo má pravdu? Hm? Žádná objektivita, mentální obraz. A ten mentální obraz je co? To jsou naše zvyky. Hm? Dává to smysl? jestliže že to správně praktikuje a pozornost přebývá dlouho uvnitř vědomí, vystává stav tělesné a, mentálního, tělesné a mentální uvolněnosti a jasnosti. To je nejlepší překlad, co jsem já našel. Dlouho jsem na tom důmal pro slovo prašraddy. Hm? Prašraddy je těžký přeložit. Protože když to přeložíme jedním slovem, tak v angličtině to překládá jako plajency, hm? Jak bychom preložili do češtiny plajenci. Podtajnost. Podtajnost. Podtajnost. Není to to nejlepší, že Ale je důležité pochopit, v pravádovém buddhismu je to. Jasně naznačeno, že jakmile je tady ta plajenci nebo podajnost, hm, tak tam bude co? Tak tam bude lehkost, bude tam někost, bude tam přímá mysl hm, a bude tam schopnost dělat věci ladně. Hm, dělat věci, eh, s, jistou, s jistým odstupem, ne s držením se. No a jasnost je tam přirozená, hm? No a proto jsem to přiložil jako po dlouhém dumání, jako vystává stav tělesné a mentální uvolněnosti a jasnosti. Hm? To je nejlepší překlad, co jsem vydumal. No ale všechny tyhle ty faktory už jsou tam daný. V teravádovém buddhismu jsou tež faktory mysli. Hm? No a ty tež patří v motě. Proto je e, e, mentální a tělesná jasnost a uvolněnost. Oni jsou spojení. Když e, vědomí má Uvolnění a jasnost, cítíme tělo jinak. Když vědomí nemá uvolnění a jasnost, cítíme tělo zase jinak. To tělo a vědomí, oni pracují vzájemně. Úkaz, to je i stejný v hinduismu. Banta, abych vás podpořil, to je i v Dzogčanu, je to vlastně clarity jako jasnost, takže je to naprosto stejné. Jo. Ano. A uvolněnost. Jasnost uvolněnost. je z uvolněností. Tak uvolněnost je a jasnost toho pramení No. Tak přesně, no. Tak lepší překlad jsem nenašel, ale v té terování to má odůvodnění tam máš tono jiných faktorů, ta lehkost tam musí být, ta měkkost tam musí být, hm? a ta, ta přímo tam musí být, to všechno přichází s tím. Hm? Takže oni to taky dobře vyhmátli. Aha. To se musí nechat. A rašraby je opak čeho? To je důležitý poznat. Opak toho, čemu se říká dalštudiam. Dalštudiam znamená, když to dobře přeložíme, znamená hrubost. Hm? Opak hrubosti je co? jemnost, měkkost. No a hrubost je podle mahayanového učení, který hlavně pochází od Asangi, hrubost je vlastně to, co nás dělí od stavu Budhy. Podle Asangi i Arahat má jistý znaky hrubosti. Se úplně hrubosti nezbavil, protože stále má ty zvyky. Vidině budha se zbavil všech znaků hrubosti. No a ty znaky hrubosti jsou buď hrubost hrubost, hrubost, hrubost, hrubost, hrubost, hrubost, hrubost. Hrubost. hrubost Jemnost, hrubost, jemnost, jemnost hm? no, a nebo jemnost, jemnost, jemnost. Devět hm? stupňů. Hm? Můžeme to rozdělit, proč ne? Hm? No a tak zkoumejme, ve jakém stupni jsme, <laughs> určitě, když se srovnáme s budhou, no tak ty jemnosti moc nemáme. Právě proto, Moudrý může tvrdí před budhou, všichni jsme nemocní, bez výjimky. No a ta nemoc, to je ta hrobost. No, čili ten stav jasnosti a stav uvolnění, když získáme probuzení i probuzení a rahata, no tak se stává prorozeným stavem. Ale od Čím víc jsme vzdálení od toho přirozeného stavu, no tím více ty hrubosti máme. To je progres v meditaci. Jestliže až budeme opravdu na úrovni, no tak ta, ta jasnost a uvolnění z nás bude vyzahovat. Vy, vy Jestli jste potkali někdy vysoce realizovanou bytost, z nich to prašrabdy Vyzahuje z kůže. Ta kůže záhý. Hm? Když je někdo arahat, tak jeho kůže jako by To proniká celým tělem. Hm? No a to je ten rozdíl mezi hrubostí a jemností. A to, co je šamata podle něj? Šamata je, toto se nazývá, Utišení. Šamata, tento stav jasnosti a uvolnění není nic jiného než utišení. Utišení je prašrabdy, prašrabdy je utišení. Tak to tady dělá buddha snadno k pochopení. No a tak to pochopíme snadno. Hrubost je stav neutišení. Jemnost je stav utišení. A ta jemnost je provázena tím e, prosvícením. Hm? No a je tam lehkost, kromě ty jasnosti, je tam jemnost, je tam ta, ta přímost hm? a je tam ta schopnost se adaptovat na jakoukoliv situaci. Hm? Ta pliancy. Co jsi říkal, jak? Podajnost. Podajnost, no tak podajnost, dobrý, no. podajnost je schopnost se adoptovat na jakoukoliv situaci. Docela jo. Docela jo, ne? To jde. Mm -hmm. Tak to bychom měli, kolik pak máme hodin? No, čas běží a moudrosti. <laughs> Ty dám... Doufný mi neutočou, ale je důležitý, tyhle to jsou důležité věci je třeba to probrat. Tak meditující pak na základě uvolněnosti a jasnosti pozoruje formy obrazů. Co znamená pozoruje formy obrazu. Pozoruje, ty obrazy jsou. Podobné jako realitě, ale nejsou realita. Podobné realitě, ale nejsou realita. Proč jsou podobné jako realita? Protože jsme si vytvořili koncepty, ale nejsou realitou. Ta realita venku, my jsme si ji taky vytvořili koncepty, ale nevidíme to tak jasně, pokud nemeditujeme. Když meditujeme, tak vidíme úplně jasně, že my jsme si vytvořili tu realitu tím mentálním konceptem toho objektu, hm, což je tady třeba dech. Když meditujeme, no, tak ten dech se stane koncept. Protože ten mentální obraz to je ten koncept. Ale normálně my to nechápeme. My to nechápeme, že eh, už... Eh, Dáváme na tu realitu naše koncepty. A na základě těch konceptů my chápeme to závislé vznikání. Ovšem my chápeme jenom jeho malinkou část, my nechápeme ten celek. Hm? Pokud nepronikneme objektem osvobozením, tak my ten celek nepochopíme. My chápeme jenom tu malinkou část, kterou jsme, kterou jsme si přiblížili těmi koncepty. Ten celek mi nepochopíme. Čili on medituje na ty formy obrazů a vidí, že vlastně ty obrazy, ty nejsou skuteční, To jsou koncept, naše koncepty. A tak pro něj začne dávat smysl, že to, co vidíme, to jsou koncepty, ne realita. Hm? To je ta důležitost té meditace. Vystalých v mysli koncentrované na, na, na ty darmy, o kterých správně uvažoval. Hm? Když e, někomu nevysvětlíme, e, že je jenom pět agregátů existence, on žádných pět agregátů existence neuvidí. Když půjdeme teď do pizzerie se najíst a u storu někomu řekne hej, ty seš pět agregátů. Na <zýměli> se ty jsi pět agregátů a basta. Tak na to bude koukat buď na facku, nebo na to bude koukat jako kdybys přišel z, z, z, z, z, nějak, nějak z, od ufáčů. <laughs> tak formy obrazu vystávují, my jsme koncentrovali na, na ty darmi, o kterých správně uvažoval, s rozhodností zůstává s nimi, hmm? protože zůstává s nimi s rozhodností, proto je může zažívat a praktikuje odplotání od těchto mentálních forem. Hmm? Čili zde máme e, tři procesy, které pak vedou k vypasaně. První, my musíme ten koncept, který jsme měli, pět agregátů a tak dále, nejáství, my to musíme proskoumat. Hm? Když to neproskoumáme, tak to, ne, ne, tak to neporozumíme. Hm? Honza je pět agregátů, nedává žádný smysl. Je to tak? Vůbec nedává žádný smysl. Na no To je ten, ta první pozornost, aby jsme se dostali do šamaty nebo vypašany. Jestliže je to šamata, tak je to pozornost na ten obraz objektu, který se nemění. Jestliže je to vypasaná, tak je to na obraz objektu, který měníme. A jak ho měníme? Tím, že zůstaneme u toho obrazu, aby jsme ho správně proskoumali. Hm? To je ta adimoksha. První lakšana pratisanvády, to znamená, my pronikneme tím obrazem a pak rozhodnutí, aby jsme zůstali u toho obrazu. A pak ho opustíme a dáme k jinému obrazu. Čili to jsou tři fáze ve vypašaně. Pochopili jsme obraz, Máme rozhodnutí u něj zůstat, pak ho opustíme a jdeme k jinému obrazu. No to je vypašené. Jestliže je to šamata, my ten obraz, my u toho obrazu zůstáváme a nechceme ho opustit. Protože my ne zkoumáme mnohost, my zkoumáme jednotu. To je ten rozdíl. Je to jasný? A tedy byste jste tohle mohl ještě, jestli můžu do toho skočit zase, když jste to mohl rozvést prakticky v rámci, protože asi tohle zvětšina lidí nechápe. včetně mě. Eh, nebo aspoň trošku to chápu. to dáme tomu tato meditace na dech, dech, je. Ano, dech Tak brše mnohost. Brše mnohost, protože když cítíme dech, cítíme teplo, cítíme chlad, cítíme tvrdost, cítíme měkost, cítíme plynutí, cítíme vibrace, Hm? A to všechno jsou rozdílné vlastnosti. Jo? Teďko my chceme šamatu, my ty rozdílné vlastnosti, my se jim nevěnujeme. Ano, A my zůstáváme u toho obrazu, toho dechu. Ano. A nevěnujeme se tí změně těch kvalit, která tam probíhá. Jestli se budeme Věnovat té změně, té kvalita která tam probíhá. Pokud nemáme ostrou koncentraci, no tak budeme mečakuča. Vypasané je tež samády, ale samády nestálosti. Šamata je samády stálosti. My chceme, aby ten objekt zůstal stejný. Je to jasný? Tohle schápu úplně, akorát třeba teďka skončím s šamatou, to znamená ten objekt, jak kdyby pustím toho dechu, s tím, že vlastně je tam ten stav prázdnoty a abych to integroval dal do života, to znamená vstávám a pořád to vnímám. Jo, jako já, já to nemyslím jako teďka v rámci tu vypasanou, v rámci statické meditace, ale integrace vlastně jak kdyby do pohybu, to znamená vstanu z meditace a vnímám pořád ten stav prázdnoty v rámci, dejme tomu, vstávání, v rámci dělání kroku a tak dále. Je to tak? Je to tak, Dobré. protože to je Mahajanová meditace, jo? Ano. Ale v meditaci my meditujeme tak, že ta mnohost je, jen patří jen té relativní realitě. Hm? Ano. Ta mnohost nepatří tý nejvyšší realitě. Ta a ta nejvyšší realita a ta relativní realita, oni nejsou oddělení od sebe. To je neduální meditace. Kdežto to neoddělení od sebe šamaty a vypašany je pro toho, kdo se učí meditaci žáků, se stává jasná jedině, když objektem se stane to neuchytitelné. Ta mirvána. Pak on se může odvrátit od té mnohosti. Ale ty chceš, se nechceš odvrátit od té mnohosti. Ty chceš meditovat na tu mnohost jako jednotu, protože ta mnohost je prosycena právě tím, e, e, tou prázdnotou, která umožňuje to, že se věci hýbají. Kdyby nebyla prázdnota, tak se věci nehýbají ale prázdnota sama se nehýba. Prázdnota sama se nemůže hýbat. No ale umožňuje věcem, aby se hýbali. No a tahle ta meditace v učení žáků, to těžko najdeš. Dá se to nějak odvodit, to není všecko, že by si to vymysleli, no ale nenajdeš to takhle formulovaný. Ale v té hajáně je to jasně formulované. Protože ta prázdnota je skutečný stav, jediná skutečná vlastnost. Bez té skutečné vlastnosti nic nedává smysl. Ale tu skutečnou vlastnost musíme správně uchopit. Ale většinou z nás ji uchopuje špatně. A právě proto prázdnota a forma nedá, jedno nedává smysl. No, ale když je prázdnota a forma jedno, no, tak pak to může dávat smysl. Ale pro nás normálně prázdnota a forma je jedno, nebude dávat smysl. Protože my jsme zvyklí vidět prázdnotu jako prázdnotu formy, hm? ne jako podstatu samotnou. No a teď eh, dáme nějakou diskuzi, už jsme čas, už jsme překročili. tak dáme malou diskuzi a eh, přestávku. Vím, hm? no, že se jenom zeptat, proč hm. vidět prázdnotu formy, je, ne, že by to mělo něco špatný, ale vy jste to vyhranil, že to není to pravý ořechový, ale když se třeba říká, že forma je prázdná, formace jsou prázdné, ne já, v čem je problém? Jako, že prázdnota jako princip to je v pořádě. No, než... Vždycky v té vterováně prázdnota znamená prázdnota něčeho. Hm? Prázdnota něčeho. Jak Buddha vysvětluje v čůla suta, hm? tady je místnost, v té místnosti nejsou měši, no tak ta místnost je prázdná mnichu a tak dále. Je prázdnota ničeho. Ale prázdnota nemusíme si představovat jako prázdnotu něčeho. Prázdnota je tež relativní, ale též i absolutní. V prázdnotě právě se spojují ty. To relativní a to absolutní. Čili to neznamená, že tam musí být forma, aby jsme ji vypráznili. Ta forma sama může jedině vzniknout díky prázdnoti. Tak ten přístup je trochu jiný. Kdyby nebyla prázdnota, tak ta forma nevznikne. Proč? Protože ta forma nemá žádnou vlastní podstatu. Nemá žádnou vlastní vlastnost. Ta její vlastní vlastnost je vypučena. Hm, chápeme to? vlastně i pohyb, a to je vlastně ta jasnost, jak jste uvedl před... Tak to je vysvětlení v dobčen, ale nemusíme to přesně takhle vysvětlovat. Jo? Ale tak byste vlastně, jak jste ten komentář teďka dával v rámci těch jednotlivých států, jak jste říkal vlastně, že tam je ten pohyb. Tak rozdíl mezi... Tím vhledem a nevhledem je, že v pohybu je utišení. Pro toho, kdo ten vhled nemá, no tak pohyb není utišení. A jestliže máme opravdu hlubokou vypašenu, no tak tež v tom, protože hluboká vypašená je samány. No. V tom samády, prestože meditujeme na nestálost a strast nestálosti my netrpíme, protože máme samády. Hm? Ale přesně vidíme ten tu strast nestálosti, ale netrpíme. Protože vypašená je taky samády Ale to samády je jiný, je to samády, který se zaměřený na tu vlastní charakteristiku. To, tady je to jiný, protože to na tu vlastní charakteristiku zaměřený není, ale je to zaměřený na celek. No a jedině díky celku my můžeme pochopit nedualitu. Bez pochopení celku my nemůžeme pochopit nedualitu. To není možné. Právě proto medituješ s otevřenýma očima, aby si pochopil ten eh, pohyb nejen v rámci utišení samády, ale v rámci utišení, který patří té totalitě. To je ten rozdíl. Totalita je utišení. Právě proto třeba gelukpa dochází k názoru, že když to jasně vidíš a logicky si to tak nepotřebuješ moc meditovat, jasně si to v mysli že to všechno vyjeví. Proč? Že jsi udělal jasnost. No ale aby jsi udělal tu jasnost, tady text to vysvětluje, musíš vědět, jak naslouchat darmě, musíš vědět, jak o ní premýšlet, Musí... no a pak moc meditovat nemusíš a samo se to všechno vyjeví. Aspoň Zonka to tak říká. Pante, ještě jsem se chtěl zeptat, existuje k tomu, teďka jak to komentujete vlastně ty jednotlivé ve státě, Existuje k té knize ještě komentář, anebo to jenom v rámci těch nahrávek? To vlastně... knize v čínškyně existuje. Hmm. V češkyně nic nenajdeš. Hmm. A pokud já vím, tak ani v angličtině jsem hmm. nenašel žádný... Jste ne nevytvořil komentář? Já, Ně, já to jsem jenom načetl nějaký hlavní myšlenky a s tím, že Jednou snad to budu učit a pak to trošku obšírně rozbereme. V té knížce jsem jenom naznačil a to bych napsal. V rámci těch nahrávek vlastně, že tam se vlastně s tím komentářem, protože... No tak můžeme teďkon s tím začneme, no a můžeme trošku pokáčovat zase. Teď dělám toho Komaradživu, až to skončíme, tak můžeme pokračovat s tím nebo s něčím. Dáme to nějak Ty Člověk si zapamatuje tak tisícinu z toho, co říkáte a ten komentář. V té první části knihy jsou, jsou nějaké Souhrny, jsou z poznámky, tak tam jsou, tam je protože to, no, pro normálního čtenáře, když tohleto čten, tak vůbec nemá nějaký jasný dojem. To je pro ně španělská vesnice. Proto, proto jsem právě to řekl, že ten komentář těch jednotlivých tě jako I, i v, v čínštině ten text neexistuje, bohužel v sanskritu už jenom v čínštině, v tibetštíně. I když to čte Číňan nebo Tibetan, tak z toho nebudou potřebovat točí s komentářem. A to v té knize taky je jedno nebo dvě místa, kdy ten čínský překlad má problém, nedává to moc smysl, takže určitě to nějak špatně přeložili. Já neumím tibetštinu a to neumím srovnávat, ale některé odstavce v ty nedávají vůbec smysl. Ačkoliv jsem konzultoval různé ty edice, to... Hm? a dáme kolik meditace. Dáme. Jak dlouho uděláme dlouhou přestávku? Stačí 10 minut. 10 hm. minut. 10 minut dobrý. Pán, mi to vyklačili je ten český prekord v srdci. Dobře, tak dneska budeme recitovat eh, sánskryt a český příklad. Mějte, můžu se zpýtať. sny, tak je i v sny možné rozložit tělo na kalapy? Ve snu, To není možné. Není to možné jako teoretický připražit? Protože to rozdělení na kalápy je jedině v samády, můžeš. No a ve snu... Tak e, to je, když... Jo, je. Když, když jsi meditovala dlouho na ty kalápy, tak se o tom může... Co, co je sen? To je pokračování mysli, že jo? Sen není nic jiného než pokračování mysli. Jenomže... V stavu v dělosti ta mysl pokračuje a má jistý, jistou logiku. když to ve snu, to žádnou logiku nemá. Ale velký jogín. -může, může. Velký jogín může, samozřejmě. Proč ne? Kontinuitá. Jednou... U takových jogínů je prostě kontinuitá výroby. Každý vidíme vlastně svůj sen, že A Ten jogín vidí čistý sen, my vidíme nečistý sen. Když si to trochu vyčistíme, no tak pak už ten nečistý sen skoro nemáme. Ale může se stát nějaký situaci, že máme nějaký stresy, no tak ještě se to může objevit, nějaké zbytky. Ale určitě, když si teď meditovala dlouho, delší dobu, no, tak ty sny jsou jiný. Není to tak? Trochu menšího A co No, to je úspěch v meditaci. Dobré je meditáto, už pak nemá špatný sny. To neexistuje. A k se ještě jenom zeptám, ten český překlad. A tam druhý odstavec, kdy mu tady poprvé mluví. Vnešený k Šáry putrově forma není cena než prázdnota. A ke konci stejně taky početky, vnímání formace vůle a vědomí. Mm -hmm. Obrázuje tam mně to přijde hodně podobný v té damačakapá, že tě, kdy Budha nakonec no Samozřejmě, bude uč, buddovo učení je podobný. No ale není to stejný. Podobný to je samozřejmě, ale nemůžeš říct, že to je stejný. Podobný to je, kdy to je všecko učení bude. Samozřejmě, že je to podobné. Proto ten, kdo chce studovat Mahajánu, by měl znát to základní písmo. Ten, kdo studuje základní písmo, by měl tož znát vlastně Mahajanu. protože bez toho nepozná, jak se stane budhou. Perfektní budhou. Ta Mahajána to vysvětlí. V terovádě to nenajdeš. Tedy najdeš to v dějátakách, ale to není jasný. Kdybys šel jenom podle dějátak, no tak to máš jak šary tím okem. Tak to nedává smysl. Tam není ta moudrost. To jenom ukazuje, jak jít cestu, ale to není ta, ta moudrost. Thank you.